Перша книга Самуїла. Розділ 21. Устав Давид і пішов. А Йонатан повернувся в місто. Давид прибув унов до священника Ахімелеха. Ахімелех з тремтінням вийшов на зустріч Давидові і спитав. «Як це, що ти один, що при тобі нема нікого?» Давид відповів священникові Ахімелехові. «Цар дав мені наказ, кажучи, «Ніхто нехай не відеє нічого про ту справу, що я з нею тебе посилаю і що тобі доручаю. А моїх людей я розставив на певнім місці. Отже, що маєш?» Якщо маєш п'ять буханців хліба, то дай мені їх. Або щось інше, що тільки знайдеться. Священник відрік Давидові. Хліба звичайного нема в мене під рукою. Є тільки хліб священний, якщо тільки ці люди стрималися від жінки. Давид відповів священникові, кажучи. О, це напевно. Від жінок ми стримались, як завжди, коли я рушаю в похід, тіла мужів чисті. Хоч подорож ця і звичайна, та що до тіла, то мужі сьогодні чисті. І дав йому священник священного хліба, бо не було там іншого, крім хліба покладання, що його беруть з перед лиця Господнього, щоб замінити свіжим хлібом у день, коли беруть той перший». Був вже там саме того дня один з слуг Саула, що був затримався перед обличчям Господнім. На ім'я – Доег, Едомій, старший над Сауловими пастухами. Давид спитав Ахімелеха, «А чи нема тут у тебе якогось списа або меча під рукою? Бо я не взяв із собою ані мого меча, ані зброї. Такий був наказ царський, спішний». І відповів священник Є лише меч Голіята, філистимлянина Що його ти вбив у долині Дуба Он він загорнутий в одежу за Ефодом Коли хочеш його взяти, візьми Бо іншого тут немає Давид сказав Такого другого не знайти Дай мені його Устав Давид і того ж дня утік від Саула і прибув до Ахіша, царя Гату. Слуги Ахіша сказали до нього, «Чи ж оце не Давид, цар краю? Чи ж то не цьому приспівували в хороводах? Саул побив тисячі, а Давид десятки тисяч». Давид узяв ці слова собі до серця і злякався вельми Ахіша. «Царя Гату, і став удавати божевільного перед ними, і видався біснуватим у їхніх руках, бився об двері і пускав на бороду з рота слину. Тоді Ахіж сказав своїм слугам, «Глядіть лишень сюди, та це ж людина божевільна! Чого було його вести до мене? Хіба мені бракує божевільних?» що привели мені оцього, щоб біснувався передо мною, і то такого вводити в дім мій».